в залежності від місцевих етнічних умов. На Кубані, яка лежить найдальше на Схід, зріст чоловічого населення, проміри Гільченка, 1700 мм, а мої та Чекаленкові – 1709 мм. Може стати поруч з таким самим високим, а то може ще й вищим зростом населення Катеринославщини – де в східній частині досягає 1716 мм, а в західній частині знижується до 1700 мм. Ці місцевості займають виняткове становище щодо зросту, і в інших частинах України зріст населення вже не такий високий. Спочатку він трохи знижується, а далі послідовно підвищується. На Херсонщині, як показують проміри Чекаленка та Шульгіна, а він не більший як 1675 мм. Понад річкою Бугом на Поділлі зріст трохи вищий 1686 мм. А понад Дністром ще вищий 1691 мм. Щодо Карпатів, то з винятком північної частини південних буйків 1662 мм. А зріз там ще підвищується та ступнево досягає 1700 мм. У галицьких гуцулів 1690 мм, у буковинських 1696 мм і нарешті у колишніх угорських 1700 мм. Найдальший, західній острівець український, у Бачці, також означається дуже високим зростом – 1684 мм, що наближається, який зріст гуцулів, до високого зросту південно-західних слав'ян. Озираючи тепер загальним поглядом цифри зросту українців, ми бачимо передусім, що вони надзвичайно рідко спускаються нижче середнього, а навпаки в більшості місцевостей досягають цифр високого зросту та й переходять за нього. Середній зріст українців взагалі на основі наведених нами цифр рівний 1673 мм. Географічно зріст українського населення розподіляється під впливом переважно етнічних умов, що не становлять особливих труднощів для їх з'ясування. Ми тільки що бачили, що найбільшого розвитку зріст українців досягає у південній смузії, головним чином у місцевостях, які зв'язують українців з близько з ними спорідненими групами південних слов'ян, що, як відомо, відзначаються високим, а часто й дуже високим зростом. Серби – 1695 мм. Сербо-хорвати за Івановським 1692 мм, а за Денікером 1700 мм. Босняки 1723 мм та герцеговинці 1759 мм. Посилаючись на захід, ми бачимо дуже помітне зниження зросту у південних бойків, мабуть під впливом Загальних причин, що спричинились до зниження зросту населення Галицької рівнини взагалі. А саме під впливом польського панування та проникнення польського елементу до країни у великих масах. Зріст українців на Південному Поділлю та Херсонщині дуже високий, а на Катеринославщині досягає рівня, що перевищує навіть зріст гуцулів. Особливо високий зріст кубанських козаків залежить, явно річ, головно від того, що предки їх були з добірної найбільш розвиненої фізично частини українського населення, запорожців. А крім того, мабуть, ще й від шлюба з місцевими жінками ріжних кавказьких племен, серед яких, наприклад, осетини досягають 1692 мм. А у середній смузі України